Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 21 În sfârșit, Ali aduse desertul sau, mai bine zis, luă coșulețele din mâinile statuilor și le puse pe masă. Între cele două coșulețe, el așeză o cupă mică de argint aurit, acoperită cu un capac din același metal. Respectul cu care Ali adusese cupa aceasta... Stârni curiozitatea lui Franz. Ridicând capacul, el văzu înăuntru un fel de pastă verzuie care semăna cu un fel de dulceață, dar care era complet necunoscută. Franz închise capacul, neputând să ghicească ce se afla în cupă și, întorcându-și privirile spre gazdă, îl văzu zâmbind de uimirea lui. Nu puteți ghici ce e în cupă și asta vă intrigă, nu-i așa?" Mărturisesc că da. Ei bine, dulceța verzuie nu e nici mai mult, nici mai puțin decât ambrozia pe care Hebei o dădea la masă lui Jupiter. Dar ambrozia asta, spuse Franț, fără îndoială că și-a pierdut numele ceresc, trecând prin mâinile oamenilor și a căpătat un nume omenesc. În limba populară, cum se numește ingredientul pentru care de altfel nu simt o prea mare atracție? Tocmai lucrul acesta scoate la iveală originea materială," răspunse Simbad. Așa trecem adeseori pe lângă fericire, fără să o vedem, fără să o privim sau, dacă am văzut-o și am privit-o, fără să o recunoaștem." Dacă aveți o fire pozitivă și vă închinați aurului, gustați de aici și toate minele din Peru, din Guzarata și din Golconda vi se vor deschide." Dacă aveți imaginație, dacă sunteți poet, gustați și atunci hotarele posibilului vor dispare. Câmpiile infinitului vi se vor deschide. Vă veți plimba cu inima liberă, cu mintea liberă pe tărâmurile nemărginite ale visării. Dacă sunteți ambițios, dacă alergați după măririle vieții, gustați tot de aici și peste o oră veți fi rege. Dar nu regele unui mic regat pitit în vreun colț al Europei cum e Franța, Spania și Anglia, ci regele lumii, regele universului, regele creației. Tronul vi se va înalța pe muntele unde satana l-a dus pe Isus. Și fără să aveți nevoie să vă închinați lui, fără să fiți silit să-i sărutați ghearele, veți fi suveranul stăpân al tuturor regatelor lumii. Spuneți-mi, nu-i spititor ceea ce vă ofer? Nu e foarte lesne de îndeplinit? Priviți! N-aveți de făcut decât atât!" Spunând acestea, Simbad descoperi la rândul său cupa de argint în care se afla substanța atât de lăudată, luă o linguriță din dulceața fermecată, o duse la gură și o înghiți cu încetul, închizând ochii de plăcere și dându-și capul pe spate. Franț îl lăsă în voie să se bucure de hrana lui favorită. Apoi, când Simba își mai reveni puțin în fire, îl întrebă. În definitiv, ce este această hrană atât de prețioasă? Ați auzit vreodată vorbindu-se despre bătrânul din munte, acela care voia să-l pe Filip August? fără îndoială. Ei bine... Știți că el stăpânea o vale bogată, dominată de muntele de la care i s-a tras și pitorescul său nume. În valea aceasta se aflau grădin mărețe plantate de Hasan ben Sabah și în grădin se aflau pavilioane izolate. În pavilioanele acestea își primea el aleșii și le dădea să mănânce, după cum arată Marco Polo, o iarbă oarecare care îi ducea în rai printre plante mereu înflorite printre fructe mereu coapte, printre femei mereu fecioare. Și ceea ce fericiții tineri luau drept realitate era un vis, dar un vis atât de dulce, de amețitor și de voluptos, încât ei s-ar fi vândut cu totul celui ce li-l dăduse și la ale cărui porunci se supuneau ca unui Dumnezeu, și, supunându-se poruncilor lui ca unui Dumnezeu, S-ar fi dus până la capătul lumii ca să lovească victima arătată, murind în chinuri, fără să se vaite, doar la ideea că moartea pe care o sufereau nu era decât o trecere spre viața aceea de plăceri nemărcinite pe care iarba sfântă, aflată în fața dumneavoastră, îi făcuseră s-o presimtă. Atunci e Hașiș," strigă Franț. Da, îl cunosc, măcar după nume." Ați ghicit, nobile Aladin. E hașii, e cel mai bun și mai curat hașii din Alexandria. Hașii lui Abugor, marele meșter, omul neîntrecut, omul cărui ar trebui să i se ridice un palat purtând inscripția. Neguțătorului de fericire, lumea recunoscătoare. Știți că tare aș avea poftă să-mi dau singur seama de adevărul sau de exagerarea laudelor dumneavoastră?" spuse Franț. Încercați pe drag, judecați singur, dar nu vă opriți numai la prima încercare. Ca în toate lucrurile, trebuie să vă obișnuiți simțurile cu o impresie nouă, blândă sau violentă, tristă sau veselă." Există o luptă a firii împotriva acestei substanțe divine, a firii care nu este făcută pentru bucurie și care se ține scai de durere. Trebuie ca natura învinsă să piară în luptă, trebuie ca realitatea să urmeze visului. Și atunci visul stăpânește, atunci visul devine viață și viața devine vis. Dar ce deosebire în transfigurarea aceasta? Vreau să spun că, dacă veți compara durerile vieții reale cu bucuriile vieții închipuite, n-aveți să mai doriți să trăiți niciodată și veți dori să visați veșnic. Când veți părăsi lumea aceea care e numai a dumneavoastră pentru lumea oamenilor, vi se va părea că treceți dintr-o primăvară napolitană într-o iarnă la ponă. Vi se va părea că lăsați raiul pentru pământ, cerul, pentru infern. Gustați luas pe drag, gustați-l! Drept orice răspuns, Franț lua cu o linguriță din pasta aceasta minunată, cam tot atât cât luase și gazda și o duse la gură. Drace, făcu el după ce înghiți dulceața divină, nu știu dacă rezultatul va fi atât de plăcut după cum spuneți, dar de gustos nu mi se pare atât de gustos pe cât l-ați lăudat. Asta din pricină că cerul gurii nu vă este încă obișnuit cu sublimul substanței pe care o gustă. Ia spuneți-mi, v-au plăcut de prima dată stridiile, ceaiul, berea englezească, trufele, toate lucrurile acestea care mai apoi v-au încântat? Îi puteți înțelege pe romanii care dădeau gust fazanilor cu asa fetida sau pe chinezii care mănâncă cuiburi de rândunică? Sigur că nu. Tot așa e și cu hașișul. Gustați-l numai opt zile la rând Și nimic pe lume nu vi se va mai părea că are atâta finețe ca gustul acesta Care poate că vi se pare acum neplăcut și grețos De altfel, hai să trecem în încăperea de alături Adică în camera dumneavoastră Ali ne va aduce cafea și ne va da pipele Se ridicara amândoi și pe când cel care își dăduse numele de Simbad Nume folosit și de noi din când în când ca să-l putem numi într-un fel, dădea câteva porunci servitorului său, Franți intră în încăperea de alături. Încăperea aceasta, rotundă ca formă, era mobilată mai simplu, dar cu tot atâta bogăție. De jur împrejurul pereților se întindea o sofa. Și sofa, și pereții, și tavanul, și parchetul erau acoperite cu piei de mare preț, de și moi ca cele mai moi covare. Erau piei de lei din Atlas, cu coame puternice, piei de tigri din Bengal, în dungi colorate, piei de pantere din Cap, cu pete vii, cum aveau panterele cei apăruseră lui Dante, și, în sfârșit, piei de urși siberieni, vulpi de Norvegia. Toate aceste piei erau zvârlite din belșug, unele peste altele, în așa fel încât ai fi putut crede că mergi deasupra ierbii celei mai dese sau că te odihnești pe patul cel mai mătăsos Se întinsă amândoi pe sofa Aveau la îndemână ciubucurile cu de iasmin și cu hornuri de ambră Pregătite în așa fel încât să nu fie nevoiți să fumeze de două ori din același ciubuc Luară fiecare câte unul Ali le -a aprinse și ieși după cafele se făcu o clipă de tăcere, în timpul căreia Simbad se lăsă în prada gândurilor ce păreau că le urmăresc fără încetare chiar în timpul discuțiilor. Iar Franț căzun în visarea aceea mută, care te cuprinde aproape de câte ori fumezi un tutun minunat, în stare să ducă odată cu fumul toate grijile minții și să-i aducă în schimb fumătorului toate visările sufletului. Ali aduse cafelele. Cum vă place?" Întrebă necunoscutul Franțuzească sau turcească Slabă sau tare Dulce sau amară Filtrată sau fiartă După alegere Se găsesc de toate felurile Aș vrea o cafea turcească Răspunse Franț Și aveți dreptate Asta dovedește că aveți inclinări Pentru viața de oriental Vedeți? Orientalii sunt singurii oameni care știu să trăiască. Cât despre mine, adăugă el cu unul din zâmbetele ei ciudate, atunci când îmi voi sfârși treburile la Paris, mă voi duce să mor în Orient. Și dacă veți voi să mă găsiți atunci, va trebui să mă căutați la Cairo, Bagdad sau Ispahan. Pe cinstea mea, răspunse Franț. Va fi cât se poate de lesne, fiindcă simt cum îmi cresc aripi de vulturi și cu aripile acestea voi putea ocoli pământul în 24 de ore A început să lucreze hașișul Atunci desfăceți-vă aripile și zburați în ținuturile supraomenești Nu vă temeți de nimic Vi se poartă de grijă, iar dacă asemenea lui Icar vi se vor topi aripile la căldura soarelui, noi suntem aici ca să vă primim Apoi, Simbad îi spuse câteva cuvinte arabului, și Ali, făcând un gest de supunere, se trase înapoi, fără a se depărta însă prea mult. Cât despre Franț, în el se petrecea o schimbare ciudată. Toată osteneala trupească, toate frământările pe care îi le iscaseră întâmplările serii aceleia dispăreau, așa cum dispar în timpul primei clipe de odihnă. Când mai ești încă destul de treaz ca să simți cum te cuprinde somnul Trupul părea că îi dobândește o ușurință imaterială Mintea îi se limpezea într-un fel uluitor Simțurile păreau că își sporesc facultățile Orizontul îi se lărgea din ce în ce Dar nu orizontul mohorât, cu spaima lui plutind nedeslușită așa cum îl văzuse înaintea visului ci un orizont albastru, străveziu, vast, cu tot azurul mării în el, cu toate licăririle soarelui, cu toate miresmele adierilor de vânt. Apoi, în mijlocul cântecelor marinarilor, atât de luminoase și de limpezi, încât s-ar fi putut face din ele o armonie divină dacă ar fi putut fi notate, el văzui vindu-se insula Monte Cristo, nu ca o stâncă ieșind amenințătoare din valuri, ce asemenea unei oaze pierdute în deșert. Și cu cât barca se apropia, se auzeau tot mai multe cântece, căci o armonie fermecătoare și tainică se înălța din insula aceea spre Dumnezeu, ca și cum o zână, lorelai de pildă sau vreun vrăjitor ca Amfion ar fi vrut să atragă un suflet sau să clădească un oraș. În sfârșit, barca atinse țărmul, dar lin, fără zguduiri, Așa cum buzele ating alte buze într-un sărut și îi în peșteră fără ca muzica fermecătoare să fi încetat Franț coborâ sau mai curând îi se păru că coboară câteva trepte Umplându-și plămânii cu aerul proaspăt și îmbălsămat ca aerul ce trebuie să fi domnit în jurul peșterii lui Circe Făcut din atâtea miresme încât îndeamnă mintea la visare cu atâta înflăcărare încât aprinde simțurile și revăzu tot ceea ce văzuse înainte de a dormi, de la Simbad, gazda fantastică, până la Ali, servitorul mut. Apoi totul îi se păru că îi se șterge și îi se amestecă în fața ochilor, asemenea ultimelor umbre ale unei lanterne magice, gata să se stingă, și se văzu din nou în camera statuilor, luminată doar de una din lămpile străvechi și palei, care vechează în timpul nopții asupra visului sau a voluptății. Erau chiar statuile bogate în forme, în destrăbălare și în poezie, cu ochi magnetici, cu surâsuri lașcive, cu plete bogate. Erau Frinea, Cleopatra, Mesalina, cele trei mari curtezane. Apoi, în mijlocul umbrelor acestora impudice, Luneca asemenea unei raze curate ca un înger creștinesc în mijlocul Olimpului, unul din chipurile neîntinate, una din umbrele potolite, una din nălucirile blânde care parcă-și acoperă fruntea feciorelnică sub toate aceste impurități de marmură. Atunci se lui Franț că primele trei statui își legaseră dragostele lor pentru un singur bărbat și că bărbatul acela era el. I se paru că ele se apropie de patul în care el începuse să viseze un al doilea vis și pășind cu picioarele pierdute în lungile lor tunici albe, cu sânigoi, cu părul reversându-se în valuri, în poziții dinaintea cărora nu și-ar fi putut păstra firea nici zeii, dar cărora le puteau sta împotriva sfinții, cu priviri neclintite și înflăcărate asemenea privirii pe care șarpele o arunca asupra păsării. Și i se paru că el se lăsa în prada privirilor acestora, dureroase ca îmbrățișarea, voluptoase ca sărutul. Lui Franții se păru că a închis ochii și că, în ultima privire pe care o aruncase în jurul lui, zărise statuia neîntinată, acoperindu-se în întregime. Ochii lui, închiși pentru lucrurile reale, lăsară să-i se deschidă simțurile pentru impresii imposibile. Și fu apoi un fel de voluptate nemărginită, o dragoste fără răgaz, ca aceea pe care profetul o făgăduia aleșilor săi. Atunci toate gurile acestea de piatră prinsă răviață, toate piepturile se încălziră în așa fel, încât pentru Franț, întâi dată sub stăpânirea hașișului, dragostea devenise aproape o durere, voluptate aproape un chin când simți trecându-i peste gura însetată buzele statuilor acestora suple și reci ca inelele unei șopârle. Dar cu cât brațele lui încercau să respingă dragostea necunoscută, cu atât simțurile sufereau mai mult farmecul visului tainic, până într-atâta încât, după o luptă pentru care și-ar fi dat și sufletul, el cedă cu totul și sfârși prin a se prăbuși gâfâind, frânt de oboseală, Istovit de voluptate, sub sărutările acestor amante de marmură și sub vraja visului uluitor. Capitolul 32. Trezire Când Franță își reveni, obiectele din preajmă îi se părură o a doua parte a visului. Se crezut într-un mormânt unde o rază de soare abia putea pătrunde, ca o privire de milă. Își întinse mâna și simți piatra... Se ridică. Era culcat în burnus, pe un pat de ierburi uscate, foarte moi și înmiresmate. Nălucirea dispăruse cu totul și, ca și cum statuile n-ar fi fost decât umbre ieșite din morminte în timpul visului său, la deșteptare ele pieriseră. Franț făcu vreo câțiva pași spre punctul de unde venea lumina. După frământarea visului, urma calmul realității. El văzu că se află într-o peșteră. Înainte, spre deschidere și prin ușa boltită, zărim un cer albastru și o mare de azur. Aerul și apa străluceau sub razele soarelui de dimineață. Pe țărm stăteau marinarii vorbind și râzând. La vreo zece pași în mare, era ancorată barca, legănându-se grațios. Franz se îmbătă câteva clipe de adierea proaspătă care îi fruntea. Ascultă clipocitul ușor al valurilor ce se mișcau de-a lungul țărmului, lăsând pe stânci o dantelă de spuma albă ca argintul, apoi pe negândite se simți învăluit de farmecul divin pe care l-are natura, mai ales atunci când ieși dintr-un vis fantastic. Încetul cu încetul, viața din afară atât de calmă, atât de pură, atât de mare, îi aminti visul de necrezut și amintirile începură să-i vină una după alta. Își aminti sosirea în insulă, prezentarea în fața unui șef de contrabandiști, își aminti palatul subteran plin de splendori, cina excelentă și lingurița cu hașiș. Numai că, dinaintea realității, la lumina zilei, îi se părea că trecuse cel puțin un an de când se petrecuseră toate acestea, Într-atât de viu îi stăruia în gând visul și într-atât îi stăpânea în mintea. De aceea, din timp în timp, închipuirea lui aducea în mijlocul marinarilor sau dincolo de o stâncă sau legănându-se în luntre, una din nălucile care îi înstela noaptea cu sărutările lor. De altfel, își simțea capul deosebit de limpede și trupul pe deplin odihnit. Nici o apăsare pe creier, ci, din potrivă, o stare de fericire generală, o putință de a absorbi soarele și aerul, mai mare decât totdeauna Franz se apropie voios de marinari Când îl văzură, ei se ridicară, iar patronul îi ieși în întâmpinare Seniorul Simbad, îi spuse el, ne-a însărcinat să-i transmitem excelenței voastre cele cuvenite și ne-a spus să vă înștiințăm că îi pare rău că n-a putut să-și a rămas bun de la dumneavoastră. Dar el nădăjduiește că-l veți ierta când veți afla că o chestiune importantă îl cheamă la Malaga. Așadar, dragă Getano, toate acestea s-au petrecut a Evea, spuse Franț. Există un om care m-a primit cu ospitalitate spitalitate regească pe insulă și care a plecat în timp ce eu dormeam? E atât de adevărat că există Încât iată iahtul Cum se depărtează cu toate pânzele sus E atât de adevărat Încât n-aveți decât să priviți Prin ocean și îl veți recunoaște Mai mult ca sigur În mijlocul echipajului său Și spunând acestea Getano întinse mâna În direcția unui mic vas Care se îndrepta spre punctul sudic Al corsicei Franz își scoase oceanul. Și îl potrivi la ochi și îl îndreptă spre locul arătat. Getano nu se înșela. În partea din apoi a vasului, misteriosul străin stătea în picioare cu fața întoarsă spre el, ținând, ca și Franz, un ochian în mână. Străinul era înveșmântat cu aceleași veșminte în care îl văzuse oaspetele să un ajun, și își flutura Batista în semn de adio. Franț îi răspunse la salut. Scoțându-și și el Batista și fluturând-o ca și celălalt Peste o clipă, un orișor de fum se zări la pupa vasului Se desprinse grațios și se înălță încet spre cer Apoi, o detunătură slabă ajunse până la Franț Auziți, spuse Getano, își a rămas bun de la dumneavoastră Tânărul își luă carabina și trase în aer fără a însă că zgomotul va putea să străbată distanța care despărțea iahtul de țărm. Ce poruncește excelența voastră?" întrebă Getanu. Mai întâi să mi-a o torță." Da, înțeleg," glăsui patronul. Vreți să căutați intrarea în locuința fermecată?" N-aveți decât excelență, dacă asta vă face plăcere și am să vă dau torța de îndată." Și pe mine m-a stăpânit ideea care vă stăpânește acum și m-am lăsat dus de închipuire de trei sau de patru ori, dar până la urmă am renunțat. Giovanni, adăugă el, aprinde o torță și a doi excelenței sale. Giovanni îndeplini porunca. Franț luă torța și intră în subterană, urmat de Getano. Recunoscu locul unde se deșteptase după patul de ierburi răvășite. Dar degeaba își plimbă torța pe toată suprafața exterioară a peșterii, căci nu văzu nimic în afară de urmele fumului lăsat de torțele altora și care dovedeau că înaintea lui se mai făcu să răza darnic aceleași cercetări. Și totuși nu lăsă necercetat niciun pas al zidului acestuia granitic de nepătruns ca viitorul. Își vrâ la cuțitului său de vânătoare în toate crăpăturile, Apăsând toate ieșiturile, cu nădejdea că peretele va ceda. Dar totul fuza darnic și Franț își pierdu două ore cercetând fără niciun rezultat. Apoi renunță. getano triumfa. Când Franț se reîntoarse pe plaje, iahtul abia dacă se mai zărea ca un punctuleț alb la orizont. El folosi iar ochianul, dar chiar cu unealta aceasta îi fu cu neputință să distingă ceva. Getano îi aminti că veniseră pentru vânătoarea de capre sălbatice, de care uitase cu totul. Franț își lopușca și începuse să străbată insula cu aerul unuia care mai mult își îndeplinește o datorie decât o plăcere. Peste un sfert de ceas ucisese o capră și doi iezi. Dar caprele acestea, deși sălbatice și sprintene, cum sunt toate caprele negre, semănau prea mult cu caprele domestice, de aceea, Franț nu prea le privea ca pe un vânat. Și apoi îl frământau gânduri deosebit de răscolitoare. Din ajun era într-adevăr eroul unei povestiri din O mie și una de nopți și se simțea tras fără putere de împotrivire spre peșteră. Atunci, deși prima cercetare fusese zadarnică, el începu-o a doua, după ce-i spuse lui Getano să frigă una din căprioare. Această a doua cercetare ținut destul de mult timp, așa că atunci când Franz se reîntoarse, căprioara era friptă, iar masa pregătită. Franz se așeza acolo unde, în seara din ajun, veniseră să-l poftească la cină din partea misterioasei gazde și zări din nou iahtul care își urma drumul înaintând spre Corsica, semănând cu un pescăruș legănat pe creasta unui val. Ascultă, Getano, mi-ai spus că nobilul Simbad pleacă la Malaga și, după câte mi se pare, el se îndreaptă direct spre Porto Portovechio." Nu vă amintiți că v-am vorbit despre doi bandiți corsicani care în clipa de față se află printre oamenii echipajului său?" Îl întrebă patronul." Adevărat. Și are să-i debarce pe coastă?" Se miră Franț." Întocmai." Simbad, marinarul, e un om care nu se teme nici de Dumnezeu, nici de diavol, după câte se spune. El s-ar abate din drum și cu cincizeci de leghe ca să poate da o mână de ajutor unui biet nenorocit. Dar felul ăsta de ajutor l-ar putea face să se certe cu autoritățile din țara unde se ocupă de asemenea filantropii, spuse Franț. Ei și?" râsă Getano. Ce-i pasă lui de autorități? Își bate joc de ele." N-au decât să încerce să-l urmărească. Mai întâi că iahtul lui nu e o corabie, ci o pasăre, și ar lua-o cu trei noduri din douăsprezece înaintea unei fregate, și apoi n-are decât să se coboare el însuși pe coastă, și atunci credeți că n-ar găsi prieteni pretutindeni? Un lucru era cât se poate de limpede în toate acestea, și anume că seniorul Simbad, gazda lui Franz. Avea cinstea de a fi în legătură cu bandiții și contrabandiștii de pe toate țărmurile Mediteranei. Și asta îl făcea să aibă o poziție destul de ciudată. Franț, pe care nimic nu-l mai reținea la Monte Cristo, își pierduse orice nădejde de a descoperi secretul peșterii. De aceea se grăbi să mănânce, poruncind oamenilor să țină luntrea pregătită pentru clipa când își va sfârși dejunul. Peste o jumătate de ceas, el se urca pe bord. Aruncând o ultimă privire spre yacht, îl văzu gata să dispară în golful de la Porto Portovechio. Atunci, Franț dădu semnalul de plecare. În clipa când luntrea pornea, yachtul dispărea în zare. Odată cu el se ștergea și ultima realitate a nopții din ajun. Astfel, Cina, Simbad, Hașișul și statuile, Totul începu să se topească pentru Franț într-unul și același vis Luntrea pluti toată ziua și toată noaptea A doua zi, la răsăritul soarelui, insula Monte Cristo dispăruse și ea După ce ajunse pe uscat, Franț uită cel puțin pentru câtva timp întâmplările petrecute Își termină plimbările și obligațiile pe care le avea de îndeplinit în Florența și n-a avut altă grijă decât să-și întâlnească prietenul care îl aștepta la Roma Plecă deci și sosi sâmbătă seara cu diligența în piața vămii După cum am spus, apartamentul fusese reținut dinainte Și n-avea decât să se ducă la hotelul lui Pastrini Dar lucrul acesta nu era prea ușor Căci mulțimea umplea străzile și Roma era de pe acum în prada zgomotului năbușit și febril din preajma marilor evenimente. Iar la Roma nu sunt decât patru mari evenimente pe an, Carnavalul, Săptămâna Sfântă, Joia Verde și Sfântul Petru. Tot restul anului, orașul zace într-o amorțeală posomorâtă, în starea dintre viață și moarte care îl face să semene unui popas între lumea aceasta și lumea cealaltă, popas sublim, plin de poezie și de pitoresc, pe care Franz îl mai făcuse de cinci sau de șase ori, găsindu-l de fiecare dată mai minunat și mai fantastic. În sfârșit, străbătând puhoiul mulțimii care creștea mereu și era tot mai frământat, ajunse la hotel. La prima întrebare i se răspunse cu o specifică birjarilor care au trăsurile ocupate sau a hangiilor care nu mai au nicio cameră liberă. Că nu mai exista niciun loc pentru el la hotelul Londrei Atunci Franța îi trimise lui Jupân Pastrini cartea de vizită și ceru să vorbească cu Albert de Morser Metoda aceasta reuși Pastrini dădu fuga el însuși să-l întâmpine Cerându-și iertare că o făcuse pe excelența sa să aștepte Bombănindu-și slugile Luând lumânarea din mâna ghidului care îl și luase în primire pe călător și se pregăti să-l ducă la alber, când acesta tocmai îi ieși înainte Apartamentul reținut se compunea din două odăițe și un cabinet Odăile dădeau spre stradă lucru scos în evidență de pastrini, ca și cum ar fi fost ceva de neprețuit Restul etajului era închiriat unui personaj foarte bogat, despre care se bănuia că ar fi sicilian sau maltez Hotelierul n-ar fi putut să spună exact cărora dintre aceste două națiuni aparținea călătorul. Foarte bine jupând pastrinii, spuse Franț, dar ne-ar trebui cât mai repede ceva de mâncare pentru astă seară și o caleașcă pentru mâine și pentru zilele următoare. Cina vi se va servi dată, răspunse hotelierul. Caleașca însă, cum adică? Semiră alber. Ia stai puțin. Să lăsăm glumajul până pastrinii. Ne trebuie o caleașcă." Domnule," spuse hotelierul, am să fac tot ce am să pot ca să vă găsesc una. Mai mult de atâta nu vă pot răspunde." Și când o să știm cum stăm?" întrebă Franț. Mâine dimineață," răspunse pastrinii. Ce naiba?" făcu Albert. Plătim mai scump și gata. Știm cam cât face. La Drake sau la Aaron?" O caleașcă costă 25 de franci pentru o zi obișnuită și 30-35 și de franci duminica și sărbătorile. Mai adaugă un bacșiș de 5 franci pe zi, să facă în total 40 și să nu mai vorbim despre asta. Tare mă tem că domnii n-au să-și poată găsi o trăsură chiar dacă vor dubla prețul. Atunci să ni se pună cai la caleașca mea. Ea e puțin hodorogită de drum, dar n-are a face. Nu o să găsiți nici cai. Albert se uită la Franț ca un om căruia îi se dă un răspuns de neînțeles. Înțelegi ceva, Franz? Zice că nu sunt nici cai. Dar n-am putea să facem rost de niște cai de poștă? Au fost închiriați toți caii încă de acum 15 zile și n-au mai rămas decât doi. Absolut necesar pentru serviciu Ei, ce mai spui despre asta? Îl întrebă Franț pe Albert Spun că atunci când un lucru mă depășește Am obicei să nu stărui prea multe asupra lui și trec la altul E gata cina până pastrini. Da, excelență Atunci hai să cinăm mai întâi Dar caleașca și cai? Întrebă Franț Fii liniștit, prietene dragă! Au să ne vină singure! nu o să trebuiască decât să le plătim! Și Morser, cu admirabila filozofie a omului care nu crede nimic cu neputință, atâta timp cât își simte punga doldora și portofelul plin, mâncă, se culcă, dormi tun și visă că se plimba prin carnaval într-o caleașcă trasă de șase cai. Capitolul 33 Bandiți romani A doua zi, Franz se trezi cel din și sună de îndată. Clinchetul clopoțelului mai vibra încă în aer când intră jupând pastrinii în persoană. Ei bine!" spuse hotelierul triumfător și fără măcar să aștepte să fie întrebat. Aveam dreptate ieri excelență când nu voiam să vă făgăduiesc nimic. V-ați gândit prea târziu și nu mai există nicio caleașcă la Roma." Cel puțin pentru următoarele trei zile, se înțelege. Da, se necăji Franț, adică tocmai pentru zilele când avem neapărată nevoie de ea. Ce s-a întâmplat? întreba Albert intrând. N-ați găsit caleașcă? Exact, dragul meu, răspunse Franț. Ai ghicit dintr-o dată. N-am ce spune. Strașnic oraș, mai e și orașul vostru etern. Adică excelență, nu mai sunt calești începând de duminică dimineața și până marți seara Dar pe urmă veți putea găsi și 50 dacă doriți Spuse jupân Pastrini care dorea să mențină în ochii călătorilor o oarecare demnitate capitalei lumii creștine Și asta ar fi ceva, răspunse Albert Numai că astăzi e joi și cine știe ce se mai poate întâmpla până duminică vor veni 10 sau 12.000 de călători care vor spori și mai mult greutățile, spuse Franț Dragul meu, îl încurajă Morser, să ne bucurăm de prezent și să nu ne întunecăm viitorul Cel puțin n-am putea avea o fereastră, întrebă Franț O fereastră? Spre care stradă? Spre strada unde se va desfășura carnavalul, ce naiba? Sigur, o fereastră strigă jupân pastrinii. E cu neputință, dar știți, cu neputință. Mai rămăsese una la etajul al cincelea al palatului Doriadar, dar a fost și ea închiriată de un prinț rus pentru suma de douăzeci de țechini pe zi. Cei doi prieteni se priviră uluiți. Ce spui, dragul meu?" îl întrebă Franț pe Albert. Știi care e cel mai bun lucru de făcut?" Să plecăm și să ne petrecem carnavalul la Veneția Acolo cel puțin dacă nu o să găsim trăsură o să găsim gondole Nu, no, pe cinstea mea că nu, răspunse Albert Am hotărât să văd carnavalul la Roma Și am să-l văd chiar dacă ar fi să mă urc pe picioroange Ei, dar știi că asta e o idee cum nu se poate mai bună Mai ales când ai chef să stingi lampioanele, spuse Franț ne vom deghiza în paiațe vampiri sau în duhuri ale bălăriilor și vom avea un succes nebun. Excelențele voastre mai doresc o trăsură până duminică? Pe naiba, răspunse Albert, doar nu ți închipui că o să gonim de-a lungul străzilor Romei pe jos ca niște băieți de prăvălie. Îmi voi da toată silința să îndeplinesc poruncile excelențelor voastre, spuse jupând Pastrini. Dar vă previn că trăsurile vă vor costa șase piaștri pe zi. Iar eu, dragă jupene Pastrini, spuse Franț, eu care nu sunt milionar așa cum e vecinul nostru, te previn la rândul meu că fiind a patra oară când vin la Roma, cunosc prețurile caleștilor și pentru zilele obișnuite și pentru duminici sau sărbători. Îți vom da 12 piaștri pentru astăzi, mâine și poi mâine. Și tot o să te mai alegi cu un câștig frumos Totuși, excelență, făcu jupând în pastrinii, încercând să se împotrivească Haide, haide, continuă Franț Sau, dacă nu vrei așa, am să mă socotesc chiar eu cu afetatorele dumitale, care e și al meu Îmi e vechi prieten și mi-a șterpelit ceva bani în viața lui Nădăjduind că o să mai șterpelească încă o să lase prețul mai jos decât cel pe care ți l-am dat Dumitale. tale Dumneata ai să pierzi diferența și nu o să fie nimeni de vină Nu vă luați o stenea la asta excelență Spuse jupân Pastrini cu zâmbetul speculantului italian care își mărturisește înfrângerea Am să fac cum am să pot mai bine și nădăjduiesc că veți fi mulțumiți Minunat! Așa mai zic și eu peste cât timp doriți, trăsura? Peste o oră. Peste o oră o veți găsi la poartă." Peste o oră, într-adevăr, trăsura i aștepta pe cei doi tineri. Era un biet cupeu care, dată fiind solemnitatea împrejurării, fusese înălțat la rangul de caleașcă. Dar, așa sărman cum părea, cei doi prieteni se simțiră fericiți ca au un vehicul pentru cele trei zile ce aveau să urmeze. Excelență!" strigă ghidul, văzând că Franz se uită pe geam. Să chem caleașca la scara palatului?" Oricât de obișnuit ar fi fost Franz cu lăudoroșenia italienească, primul lucru pe care îl făcu fusese să se uite în jurul său, dar cuvintele îi fuseseră adresate lui. Excelența era Franț, caleașca era cupeul, iar palatul era hotelul Londra. Tot geniul laudativ al poporului încăpea în fraza aceasta. Franz și Albert coborâră. Caleașca se apropie de palat, excelențele își lungiră picioarele pe banchete, iar ghidul sări pe scaunul apoi. Unde doresc excelențele lor să le conduc? Mai întâi la Sfântul Petru și apoi la Coliseu, spuse Albert ca un adevărat parizian. Dar el nu știa un lucru, că e nevoie de o zi întreagă ca să vezi Sfântul Petru și de o lună ca să-l studiezi. Ziua trecu dar, numai vizitând Sfântul Petru. Pe neașteptate, cei doi prieteni își dădură seama că se întunecă. Franz își scoase ceasul. Era patru și jumătate. Porniră îndată spre hotel. La poartă, Franz porunci birjarului să-i aștepte acolo pe la orele 8. Avea de gând să-i arate lui Albert coliseul la lumina lunii după cum îi arătase Sfântul Petru în plină zi. Când îi arăți unui prieten un oraș pe care l-ai mai văzut înainte, face asta tot așa cum i-ai arăta o femeie al cărei amant ai fost. Prin urmare, Franța îi spuse birjarului pe unde să meargă. Trebuia să iasă prin poarta del popolo... Să țină de-a lungul zidului exterior și să se reîntoarcă prin poarta San Giovanni. În felul acesta coliseul li se ivea pe neașteptate și fără ca forumul, capitolul, arcului Septimiu Sever, templul lui Antoniu și al Faustinei și via sacra să le servească de trepte în drum și să-i scadă valoarea. Se așezară la masă. Jupând pastrinii le făgăduise un prânz excelent. Le dădu în schimb o masă bunișoară, nimic de zis. Spre sfârșitul mesei intră el însuși. Mai întâi Franț crezu că veni să primească laude și se să pregăti să-i le aducă, dar primele cuvinte ale hotelierului îl opriră. Excelență, sunt măgulit de laudele dumneavoastră, dar nu pentru ele am urcat aici. Ai venit cumva să ne spui că ai găsit o trăsură? Întreba Albert. Aprinzându-și țigara Asta nici atât excelență Și chiar ați face bine să nu vă mai gândiți la ea La Roma lucrurile sau se pot sau nu se pot face Când vi s-a spus odată că nu se poate, s-a isprăvit La Paris e ceva mai bine atunci Când un lucru nu se poate, îl plătești dublu și ai îndată ceea ce ai cerut pe toți francezii îi aud vorbind așa, spuse jupând pastrinii cam înțepat, și de asta nu înțeleg de ce mai călătoresc. Dar numai nebunii și nerozii ca noi călătoresc, răspunse Albert, suflând calm fumul țigării spre tavan și răsturnându-se ca să se legene pe cele două picioare de apoi ale fotoliului. Oamenii cu judecată nu-și părăsesc niciodată locuința din strada Helder, nu părăsesc bulevardul de Gan și nici cafenea a Paris. Se înțelege că Albert locuia în sus numita stradă, că își făcea zilnic plimbarea pe bulevardul amintit și lua zilnic masa la singura cafenea unde se poate lua masa, cel puțin atunci când nu ești certat cu chelnării. Jupând pastrinii, cu o clipă. Se vedea cât de colo că își răspunsul, care fără îndoială că nu i se părea cu totul limpede. În sfârșit," spuse Franț la rândul său, întrerupând părerile geografice ale gazdei. Ai venit aici cu un scop oarecare. N-ai vrea să ne spui care anume?" Adevărat, iată. Ați comandat caleașca pentru ora opt, nu-i așa?" Întocmai." Aveți de gând să vizitați el Coloseo?" Vrei să spui Coliseul? E unul și același lucru. Fie, i-ați spus birjarului să iasă prin poarta del Popolo, să facă ocolul zidurilor și să se reîntoarcă prin poarta San Giovanni? Chiar astea sunt cuvintele mele.